Richard Kapuścińskiren bidaiak Erodotorekin liburua irakurtzen arituna asteburuan, aspaldi lagun batek egindako gomendioari behingoz kasu eginez. Kapuścińskik mugaren beste aldera egindako bidaiak kontatzen ditu lan sailkagaitz horretan, bigarren mundugerraren osteko Poloniatik lurralde ezezagunetara egindako irteerak, Erodotoren historiak gidaliburu zuela. Gaurko burutazio honen asmoa aholkulari literarioarena egitea ez denez ariari heldu -ari eta esango dizuet kapusintzkik txinari buruz kontatzen dituenak egin zaizkidala deigarrien. Oso Osolerro gutitan, Kazetari Poloniarrak Konfuzioren eta Lao Tsheren jarraitzaileen arteko desberdintasuna egiten du. Zakarra azaltuta, Konfuziarrek legea eta ordena errespetatzen dute. Lao Tsheren taoismoa jarraitzen dutenek, dena iregan korra dela pentsatuta, munduarekiko distantzia eta ekintzaren alde egiten dute. Ordena versus utsunea, nolabait esateko. Zer emaile eta bi korrontek gaur egungo egoera politikoak bi jarreren arteko zein aukeratu asmatu ezin da utzi bainaut. Azalduko dizuet Abertzale eta espainolisten arteko eztabaida geroz eta aspergarri aba bihurtzen ari zait. Esango nuke diskurso nazionalistak gainbeheran doa zela eta españolismoa espazio hori okupatu naian inork sinesten ez duen baskizazioa antzezten ari dela. Zirku bat, pailazon negartiz eta besori gabeko trapezistaz betea. Azterraldi horren aurrean, lao txeri kasu egitea da aurreneko erreakzioa. Euskal Arazoaren botere harremanak momentuko zerbait direla pentsatu eta urruntzea, zeure burua politikaz desokupatzea. Baina gero konturatzen zara astelen ero daukazula burua norbaiten adirazpena, larun batean zure herrian izandako dako iztiluak, baten edo bestearen aldeko argudioren bat. Politikaren ordena errespetatzen duzula Fidel. Kantakzioen bezala, nire baitan daude biak. Kapusinskik bideiak erodotorekinen aipatzen duenez e, txinan konfuzianismoaren eta taoismoaren arteko oreka moduko bat mantendu izan dute mendezmende eta horrela egin dute aurrera, gaur egungo superpotentzia bihurtzera nio. Ados, filosofia baina zerbait gehiago behar da horretarako, baina filosofia ere bai. Behar bada gure burua politikaz edo politikak gaur egun betetzen duen espazioaz desokupatzeko unea bizi dugu. Erodotok eta kapusinskik bidea erraztuko digute. Baina ez dezaguna aztu espazio batzuk ustean beste batzuk betetzen direla, botere harreman arau eta disziplina berriak sortuz. Eta berriro etorriko dira hoiek usten hasteko garaiak, bidaiia berriai ekiteko. Eta berriro, eta berriro, mendeen mendeetan, amen.